E buhurërija radiallahu në hu tregon. Pegamberi arehi selam ka thënë, dituria e fez dhëtë paksohet nga vdekja dietarve të fez, ndërsa dhëtë përhapen pa dhja në qështet e fez, fitnet dhe hergji. E pyëtën, o i dërguar i allahut, qështë hergji? A ju përgjith duke bërë me dorë, si kur donë dhe të thoshte, në vrasit. Transmeton, imam buharju. Këto hadithe, e mund të shohen nga xhamia mbret.com